Каква роля играят КГБ и наследилите го организации и до днес в тенар антифашистки демонстрации? Кой стои зад антисемитските надписи, разпространени в Западна Германия в края на 50-те години на 20-ти век? С какви лъжи се води войната за електричеството между Едисон и Тесла? Какво общо имат фалшивите новини и слов на вещици в Европа?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 Покъсно трите западни зони – на британците, французите и американците – се обединяват и образуват Федерална република Германия. Съветската окупационна зона се превръща в германската демократична република – ГДР. Докато през войната много държави се бият с нацистска Германия, превърнала се във враг номер едно, през периода между 1946 и 1950 година настъпва изненадващо брат.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 Връзки с обществеността съществуват повече от 2000. Определения. Своя стремеж да дефинира понятието възможно най-точно и от актуална гледна точка Юкал е достатъчно любезен и се опира само на десетина дефиниции, при които читателят, стигнали до края, вече забравил началото. В опит да помогнем, ще цитираме тук само едно от тези безкрайни определения вероятно на International Public Relations Association 3.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 Едно по-продуктивно сътрудничество и едно по-голямо удовлетворение на общите интереси. Ще ни е полезно, ако погледнем немските значения на понятието Public Relations. Най-често под това се разбира е връзки с обществеността. Обществени връзки. Поддържане на доверието на обществеността. Според Карл Хундхаузен, един от най-изявените германски експерти в областта, по германчването на понятието,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 Впоследствие тя се разпространява във всички демокрации на този свят, срещаме я в САЩ, Великобритания, Германия, Италия и Тъна. Съх, дясно и ляво първоначално, от 1789 г. нататък, се обозначава подредбата на френските депутати, погледната от стола на председателя, в зависимост от това дали седят вдясно или вляво от центъра. По онова време, левите във Франция се смятат за представители на народа.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 Описва ги като изчадия на дявола и синове на сатаната. Редица по-късни църковни деятели следват този пример. Техните, на неевреите, водачи са престъпници, съдиите им са мушениците са 99 пъти по-лоши от неевреите, отсъжда учителят Ефрем. Атанаси велики ги нарича «пострашни от дявола». Дори един от най-големите църковни учени, Свети Августин, смята юдеите за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 Необходими са няколко кръстоносни похода, за да бъдат напълно унищожени. А свят и мъже призовават от Амвона за тяхното изтребление папи, проповедници и свещеници. Хуситите са привърженици на Ян Хус, църковен реформатор от Бохемия, живял между 1371 и 1415 години отива в Рим, за да защити пред курията своите възгледи, и въпреки че папата му гарантира свободно придвижване,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 Горещият му дъх ги засмуква в огнената му паст. Други дяволи му помагат и хвърлят телата на обреченитето в огъня, ту в ледено студена вода, или ги обесват за езика, след което ги разрязват на две, или ги сплескват с чукове върху нажежена на ковалня. В пламъците хвърлят сяра, за да може отвратителната и миризма да причинява допълнителни мъки на изтързаните. В своята прочута...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 които се борят срещу тях. Това винаги са смели личности, заставащи с името си зад своите действия. Кои са хората, застъпвали се за вещиците? Кои са истинските герои в този долнопробен театър? В случая с процесите срещу вещиците се натъкваме на учени от университета в Тюбинген, които се изправят срещу изгарянето на клада. През 1563 г. лекарят Йохан Вайер написва труд със заглавието,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 Защото на преден план излиза новият президент Франклин Друзвелт. Казано с две думи, за фиаското на ол стрит са обвинени републиканците, десните, докато. Демократите, левите, в общи линии минават метър, понеже привидно се грижат за благото на обикновения гражданин. Целият гняв се излива върху борсата и банкерите, те се изчадия адови. Злодеите най-сет не получават призовки да се явят пред Сенатска комисия.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 През 1933 г. Мичъл е арестуван и обвинен и в укриване на данъци. Властите му успяват да докажат други престъпни деяния, но по време на сенатското разследване сенаторът Картер Глаз казва за него, Мичъл е отговорен за краха на борсата повече от всеки друг. Ричард Уитни, още през 1912 г. е член на борсата в Нью-Йорк, след това е избран в управителния съвет, а накрая се издига до неим вицепрезидент. вицепрезидент.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 ползвайки посредничеството на канадска фирма. Инвестиционният банкерото Херман Кан работи за Deutsche Bank, преди да се свърже с най-могъщия американски банков конгломерат, познат под името Кун, Льоби Сие, Абрахам Кун, Соломон Льоб, Яков Шиф и Феликс Върбург. Кун печели огромни суми, финансирайки железниците. Призован пред комисията Пекура, той умело защитава ролята на банкера,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 Високо вдигнат флаг, стегнати редици, знамена, крепостта Европа, вдигнете пламъка, управление на свободното време, измислено тогава, тюрер. Послушание, последователи, вяра и красота, Велика Германия. Хайл Хитлер, обратно в райха, господарска аристокрация, господстваща раса, хитлерюгент. Еврейски въпрос, млади момичета, школи за юнкери. Сила чрез радост, сила чрез величие. Лебенсборн – Пространство за живот, Лейбштандарт, Сесе – Песенно богатство. Завземане на властта – Муми. Расов срам, Рейх Саутобан, Пътища на тюрера, Кристална нощ, славна страница от нашата история. Красотата на труда, селекция, специална акция, извънредно съобщение, започващо с прелюдии на Франц Лист.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 На 9 ноември 1923 година посяга към властта, примарша към залата на военачалниците в Мюнхен. Напразно! Чак след нова систематична агитация почвата е готова. Целта е постигната през 1930 година. На фона на 3 милиона безработни, една тема, безсъвестно употребена като пропаганда, партията на Хитлер се превръща в масово движение. Той обещава,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 Така с помощта на неговата непрекъсната пропагандна канонада през 1933 г. Седапе става най-силната партия в Германия. За Нюбел това отваря един свят със съвсем нови възможности. Несичкият човечец с затруднено ходене се превръща в гигантска сатанинска призрачна птица, разперила черните си криле над цялата страна. Манипулиране на масите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 Британци и американци дебаркират на остров Сицилия и напредват по суша в посока Германия. Италия, доскоро съюзник на Германия, преминава на страната на врага. Фашистският режим на Мусулини се сгромолясва. Скоро след това британците и американците стъпват на френска земя, откъдето тръгват срещу Третия Райх. Руснаците нападат Финландия. Принката около Германия се затяга. Победни новини.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 Дазайт се появява съобщение, че Бърни Корнфелт е успял да спечели на своя страна доктор Ерих МНД от Свободните демократи. МНД не е кой да е, а... Бивш вице-канцлер на Федералната република. Има ли накъде по-високо да се скачиш? МНД поема поста на председател на управителния съвет на iOS Deutschland Diembeich, немския клон на компанията, а годишната му заплата е шестцифрена.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 В повечето случаи носи костюми на Гиларуш. Купува си два замъка, няколко луксозни лимузини и оцелут, просто защото е нещо екзотично. На всичкото отгоре се сприятелява с Хи Хефнер, основателя и собственик на списание – Плейбой. Редовно лети през почивните дни до Акапулко, където се забавлява с Хи и неговите – зайчета. Влага и голяма доза амбиция да се снима на фона на своите притежания.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 На 21 септември 1967 година лицето на компанията Ерих Еменде обявява във избаден създаването на нова дъщерна фирма. Тя носи хубавото име Елтърс Инвести, съкратено от Елтърс Инвести Беретелес да Целсъче в Тенледе Планетюен Делтърс а оставният капитал е 100 000 марки. Предстои и основаването на собствена банка, чиято централа да бъде в Мюнхен.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 За дъщерните фирми вече работят 4000 души, от които 3500 пълен работен ден. Те се грижат за 125 000 клиенти, от които систематично получават пари. С цел успокоение на зависниците през 1969 година е основана фундация iOS, в чието статут е записано, че 5% от печалбата на концерна ще отиват за благотворителни мероприятия. iOS е върха на народната любов.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 инвестирали спестяванията си във фондове с добре звучащи имена, остават с пръст в устата. Въпреки безброй съдебни дела, те не получават нито пфенник. Още през 1969 година 300 служители Швейцария подават жалба, защото ръководството на компанията ги потикнало да купуват акции на iOS, което те направили с пари, взети на заем. Корофилд прави грешката пак да отиде в Женева, където е една от централите на неговата империя.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 Шест ечов в Мене Рош. Седем – Астразаняка. 8 Мерк и Ко. Девет – Абът Лабраторис. 10. Уайет. Пет от тях са в Съединените щати – Файзер, Мерк, Джанса и Джанса, Абът Лабраторис и Уайет. Двесет са Централа в Англия – Глаксо Смит Клайн и Астразаняка. Една във Франция – Санофи. И две в Швейцария – Новартис и Чов в Рош. Няма друг сектор в економиката, който към днешна дата да дава по-голяма печалба от фармацевтичния. Какво значи се случва зад кулисите? Докато разноските по производството на едно лекарство са изключително ниски, то продажната цена е неприлично висока. За да направи едно хапче от оспорваното лекарство Прозак, компанията харчи 0 цента. Цената за крайния клиент обаче надхвърля всички представи.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 Тръмп младши следва освен това економика, с основна насоченост имоти, разбира се. Интелектуално влияние той черпи от Норман Винсент Пил, известен гуру на позитивното мислене. Противопоставяйки се на Бащиния съвет, Доналд започва да действа в Махатан, най-луксозната част от Нью Йорк, културния, финансовия и медийния център на САЩ, където земята пари под краката и е греховно скъпа. Младият Тръмп иска да се издигне на високо.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 но това означава и много чест. Там е умелият оратор Крис Кристи, наричан заради пълното си талосложение тлъстия дебелък. Губернаторът на щата Нью-Джерси има остър език, с който би могъл да пробие дупки в дебела дъска, както твърдят враговете му. Не бива да се подсенява и Марко Рубио, интелигентният сенатор от Флорида. В средите на Републиканците го смятат за бъдещ лидер. Карли Фьорина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 От сега нататък демократите не пропускат възможност да стъжнят живота на Даданалд, докато той се заема да изпълнява обещанията, дадени на избирателите. Левите телевизии ABC, NBC, CNN. И МСНБС обаче не спят, нито пък вестници като Нью Йорк Таймс и Вашингтон Полст или други, които са на страната на демократите. Факс е единствената американска телевизия, представляваща позицията на Тръмп.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 В интернет като гъби след дъжд се появяват сайтове, доказващи, че Тръмп непрекъснато извърта фактите. Разбира се, те са спонсорирани от демократите и не са неутрални. New York Times, Washington Post застават върха на антитръмп движението, заедно с телевизия CNN, наричана от републиканците Клинтън Незнетояк, макар и съкръщението да означава чисто и просто кейбъл Незнетояк.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 което мисли и действа само двополюсно. Това се отнася особено до политиката. Двата полюса се описват, макар и недостатъчно точно, с изразите «ляво» и «дясно». Да се мисли в подобна ляво-дясна схема е не само налудничаво, но и остаряло. Тази схема предполага, че съществуват само два полюса, докато в действителност има стотици различни виждания.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 които си поделят близо половината пазар. Едно империята – Боор съседалище в Хамбург. Към нея спадат редица модни, младежки и женски списания, както и такива за програмите на телевизиите – «Офлинен Блик», Зълзеф», «Браво», «Алсфърда Фрау», «Отусенд», «Казмапалата ни», «Тевичон Нюэнд Сечен». притежава списания в Нова Зеландия, «Метро» и например.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 РАДИА и интернет сайтове и услуги, например СИН. В концерна влизат 262 дъщерни фирми. Комисията за проверка на концентрацията в медиите установила, че само в Германия Беорда има мажоритарен или миноритарен дял в повече от 200 компании. Във Федералната република съществуват над 600 медийни продукта. Тримперията, Шпрингер се състои най-вече от вестниците с писанията Build the Wealth. Билтам Сантък, Уелтам Сантък, Билдър Фроу, Етубелди, Спортибелди, Хамбъргър ебиндиблети, Берлин, Бърлинър Морденпустът енес Дезен. През 2013 година шпрингер продава Хамбергър ебин дебелети, Морден Морденпуст на медийната група Функе. Към всичко това трябва да добавим дъщерните фирми и деловото участие в Испания, Франция, Швейцария, Полша, Чехия, Унгария и Русия.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 Само в Penguin Random House фигурират около 250 издателства на пет континента, и Грунари Джар е един от лидерите през писанията. Близо половината от германския медиен пазар е завзета от тези четири концерна. Привестниците на Челу е Шпрингер, Уелт, Билд Тъна, следва групата – Функе, която издава «Уест Дойча Zeitung. Цайтун», «Дъблъсте се. Двестфънпълсти и Дръффунки има дялово участие във вестници. Рекламни издания изписания в девет европейски държави и издава общо 500 заглавия. Освен това, групата е стъпила на радиопазара и в интернет и притежава печатници в Унгария, България, Харватия, Румъния, Сърбия, гора, Македония, Австрия и Русия. Водещи медии За водещи при вестниците изписанията се смятат Дърспигъл. Frankfurter Allgemeine Zeitung, Дазайт, Zeit, Zeitung, Сайтун и Bild, като класацията се сменя всяка година. Всички тези водещи медии притежават огромна власт. В национален мащаб вестник Bild държи монопола за булевардност, а в някои от по-големите градове като Мюнхен, Чоун, Хамбург или Берлин съществуват местни булевардни вестници, които с голяма доза доброжелателност бихме могли да определим като конкуренция на Bild. В чолно това е Експрес. В Хамбург излиза Марденпусти, а берлинчани си имат Бърлинар Курия, всичките издавания от медийната група Дупант. Телевизията Първоначално в Германия съществуваха частните издателства, публикуващи ежедневниците, седмичните вестници списанията, както и обществените телевизии. От много години на пазара има и частни телевизии. Някои от които са Bloomberg Deutschland, CNN, Comedy Central, Das Дисни Disney Channel, Eurosport, Fessen TV, NTV, NTV, Prozeiban, SAT, RTLC няколко подразделения, Vax и Tana. Към обществените телевизии спадат всички станции на Арт 5.6, както и ZDF 5.7. Арти и ZDF се финансират от реклами и от таксите за радио и телевизия, определени от провинциалните парламенти,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 Повечето са малки регионални радия. На вестникърския пазар с голямо влияние разполагат New York Times, Wall Street Journal, и Christian Science Monitor. Картината се допълва от безброй малки и миниатюрни вестници. Медийната столица на Съединените щати, несъмнено, е Ню Йорк. Като цяло страната е разделена на 225 медийни пазара. Но и там има концентрация.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 Носител е на различни награди, три пъти отличаван с златното перо. През 2004 Авторът емигрира в САЩ, днес живее във Флорида. За контакт, ефренкевбн1.1.t.yahoo.com е ХА АЕМЕЛЕР Фалшиви новини Всеки божи ден ни водят за носа. Немска първо издание Символ за авторско право Алеко Дянков, превод, 2020. Иван Тотоманов, редактор. Предпечат ИК от Печат Алианс Принт ЕОТ. Формат 6.0 наклонена черта, наклонена черта. ИК Барто от 2021. HTTPSS двоеточие двойна наклонена черта, iti.mi. ISBN 978.